Це зроблю. Я зовсім не боюся твоєї дружини, Борисе. Якщо у вас такі стосунки, що потрібна армія, щоб у них розібратися, я тихенько поїду додому, а ти часом приїжджатимеш до Тернополя. Я зовсім не прагну зайняти її місце. Лявечко, якщо ти про мою дружину можеш заспокоїтися раз і назавжди, вона нічим тобі не загрожує. Вона у дочки в Америці, правда, я вгадала. Можна вважати, що саме так, крихітко. Я не хотів тобі казати. І давно, вже третій рік. От бачиш, а я сама здогадалася, як тобі мої здібності. Зараз розповім про логічний хід моїх думок. По-перше, вона тобі ніколи не телефонує. Навіть якщо люди, ну як би це сказати, охололи одне до одного, вони все одно мають про щось говорити, хоча б про квартирну плату. ж, Лялечко, це дуже цікава тема для розмови. По-друге, ти всюди з'являєшся зі мною і зовсім не боїшся, що ти її підведеш, так? Саме так, маленький мій детективе. І по-третє, у квартирі жодних слідів, Перебування жінки, натомість скільки завгодно доказів, ну скажімо, колишнього перебування Готова закластися на долар, що її фотографія прикрашає твій робочий стіл Давай долар, мала Що, хіба ні? Вже ні З травня її фото лежить у шухляді, а в рамочці твоя волошкова сукня Не дам долар, нічия до травня все ж стояла? Так, з завтрашнього дня розжену своїх детективів, призначу тебе головним. А у тебе їх багато детективів? Вистачає от тільки толку з них. Ти стомився, Борисе, лягай. Ні, ні, маленька. Чоловік мого віку і моєї статури повинен мати таємниці тіла. Я сам. От хіба голову мені помий? Можу не впоратися. Борис Аркадійович зрозумів, що в його житті засвітився цей золотокосий ліхтарик, маленька сонячна жінка, мініатюрний Шерлок Холмс, смішний, наївний і дорогий, як досі жодна людина у світі. Розділ 24 Після сонно-медового розманіження морем, Ревниво наука образилася на Софію і зовсім не хотіла підпускати до своїх таємниць. Але сама зрадниця в костюмі кольору чайної троянди із хустинкою на шиї підійшла до дверей бібліотеки. Ще й сама будівля наукової медичної бібліотеки зовсім не сприяла заглибленню книжки, а навпаки спонукала, роздявивши рота, розглядати стіни і стелі. Будинок, що належав колись відомому київському цукровиробнику і меценату Терещенку, в тій частині, де його не торкнулися необхідні для потреб бібліотеки функціональні, скажімо так, переобладнання, сам по собі являв витвір мистецтва і милував око. На щастя, у залі каталогів, де довелося засісти за кілька днів, милуватися було нічим, окрім довжелезних рядів дерев'яних ящиків з літерами і словами на кожному Де його шукати, ключа до роботи, Софія вже приблизно знала Кілька місяців роботи з хворими поставили кілька запитань, на які відповіді не знав навіть Хмалевський. Це значило, що не знав ніхто. Можливо, якась черепаха-тортила тримає в одному із цих ящиків золотий ключик до розгадки таємниці Софійної роботи. А в її задачі дано... 90% вагітних жінок України хворі на анемію, мало еритроцитів, запаморочення, блідість, шуму у ухах. Чи паморочиться голівка у ненародженої ще дитини у плода, цього ніхто не знає, але логічно думати, що так. І от 9 місяців дитина перебуває на голодному кисневому пайку. Як ви гадаєте, шановне панство, чи здоровою народиться така дитина? Отож би воно. А це 90% наших дітей. Це майбутнє нації. Ото вам, Софія Андріївно, актуальність обраної теми.